Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam. Uh, onda je uh, uh, naveo, spominje govor o, o tome uh, šta vjeruju sjebednici Akide Asuna Odnosno uh, na čemu je Akida Selefa po pitanju Ashaba Da su najbolji uh, četvorca Hulefa i Rashidin koja je došla u hadisi Sefine, poznati hadis, njega treba zapamtiti. Sefine, to je ashab. Mevla Rasulullah s.a.v. Ismuhu Mehran, ili Bahran, ili Ruman, različno od toga koje je njegov bilo pravo ime. Postanik s.a.v. ga oslobodio. On je bio iz, iz Perzije, u Moselema kupila ga kao roba, pa ga je oslobodila služio je poslanika s Allahom Selem. U hadisu od njega je došlo, kaže Hilafet u badi telatune sene. Hilafet posle mene je 30 godina. Znači misli se zovu četvorcu pravidnih halifa. Evo Bekra omrao Osmano je Pa kad se podijeli te godine koliko su oni vladali, tačno izađe 30 godina. Znači od desetetet godine po hijđri, znači 40. godine po hijđri je ubijen Alija radi Allahom. Evo Bekra je koliko bio vlada? 2 godine. U Omar radi Allahan, koliko je? Deset u zvanistu. Deset u Osman radi Allahan. <laughs> koliko je Alija radi Allahan? Šešt. Ili šešt. <laughs> Onda je navodio ovdje potvrdu da je hilafeta Ebu Bekra, sidika. A onda uh, govor o tome kako su učenjaci, šta su rekli. Znači ovdje preprišavam, da bi prešli na, na zadnju temu. O tome uh, kako su učenjaci Ahl Suneta, uh, kako je došlo. Znači ima razlika u hilafetu, ima razlika u fadlu. U hilafetu i učenjaka Selefa Ahl Suneval Džema da redio se u hilafetu je Abu Bakr, Omar Otman i Alija. Naravno tu se različili šira Rafidije. A po pitanju fadla, fadla ko je, bolji, ko je najbolji od njih? Složni su oko uh, Ebu Brekera i Omera, a različni su Osmana i Ali Radjelahona. Znači, imamo neke od učenjaka, Selefa uh, koji na treće mjesto stavljaju po Fadlu, ne po Hilafetu, po Fadlu na treće mjesto stavljaju Ali u Radjelahonu, da je on bolji i vredni od, od, od Osmana. Druga skupina učinjaka stavlja na mjesto na treće i mjesto po redoslijedu da je Osman radilo bio bolji od Ali radilo. To razilaženje nije razilaženje u, u srži suštine pitanja Osmana. I praneseno je znači to razilaže od, od učenjaka selefa. I to razilaždanje davanje prednosti Ali radelahonu na, na, na Osmana to ne znači da čovjek rafidija, da šija. Ako to negdje čujete i žid. Pa je onda govorio jel, o hilafetu a, a, Osmana, radijela pa Ali, radijela ono šarijeske tekstove i tako dalje, a, a, a, pa onda Fadlo ashaba uopšteno, što je došlo, a, što je došlo u šarijeskim, znači u Aajetima i u Hadisima. Ovo predshaćemo, jer uglavnom ovo su teme koliko toliko poznate kod nas odpoznatih hadisa, la te subu, ashabi, itd. i wa adellahu levinu, amenu, minku, aminu, aminu, saliha, gdje se prvenstveno odnosi to na ashabe. Znači, tada tema nju preskočiti zbog toga da uzmemo ono što nam je dolazi bitnije od toga. a Onda je poslije toga govorio da, znači, o temi, iako nije detaljno govorio o tome, on namazu, da se klanja namaz iza imama. Bio, bio on... Bio on... Uh, fađir ili, uh, ili bar ili, znači bio dobar ili bio, uh, ili bio grešnik ili bio zalim da, da takvim imamo se gledamo da se sa takvim, da takvim imamima, namjesnicima da se vodi sa njima džihad bili oni pravijedni ili nepravijedni da se njima dovi da se njima upućuje dova misli se prvenstvo na hodbe a i dovi se uopćeno da je odsunete da se uputi dova da alšanu ni uputi, da im pomogne da ih usmeri aj da pomogne sa njima hak i tako dalje. To spomnju da tu akide ehto sunne valjama. Uh, to sa što kod nas upućuju do ljudno za koje se zna da jel, da su na da su nadalali, tako da je to sa duga priča. Uh, Takođe od ove stvari koje spominja to je znači on ide u detalj sa spominjavaju ove, ove stvari uh, da uh, da nije dozvoljen hurudž, al ajmeno -e dozvoljen izlazak protiv namjesnika i mama čiji je potvrđen manv datajem beja, datajem prisega. I da to osnovak ide, ehl sunne val džemaa, na tome su istakar emr, kao kažem, na tome su se jeli, nakon onih revolucija, koje se rešavale, polbuna koje se rešavale uh, za vrijeme, znači, od, od Alijera, Allahom, pa nadalje ovamo do Hadjađi Usufa, je najgora posljedica bila za njima Hadjađi i Usufa, onima koji su izašli poti halife, a rešavali se i poslije njega. Uh, imamo skupinu učenjaka od Selefa, znači od Selefa koji su bili na stavu da je dozvoljen izlazak protiv Badara uh, Zulumčara. Stin da kažu posle Šejha Zajmeta Emia Ibn Hadira mnogi drugi učenjaci da su nakon tih uh, ružnih iskustava narod šerijski tekstovi ukazuju da nije dozvoljen izlazak izlaz pobojno protiv njih. Dokle god ma'a među vama namaz. I sve dok ne vidite da oni kufran be dok ne vidite ja kufr, imate otame dokaz kod Allaha i njegovog poslanika Jasan alejhi dokaz da su šini iz islama tada je dozvoljno izaći i to pod uslovom da se bože može skimiti slad, prvim slad. Što je tema za sebe. Uh, onda je spomenuo ovdje ono što se desilo između shaba, mašađer i Spor koji se desilo između shaba, uh, kako se opo opodi prema, prema tome, pardon, odnosno uh, da je osnovak idacu na žma, kef am mašađer, znači da se ne govori, ne priča ono što se desilo među njima u smislu ono što je prenašeno, da se mjesto među njima ima pouzan i neispravni stvari o tome je što je u slavnom temi je jako detaljno i jako lijepo opisao na čemu je akid ehl sunoval džema i to su potvrdi drugi učenjaci čak je šarija maturidije oni su u ovom poglavju na akidu ehl sunoval džema nakon toga je spomenuo fadl žena Allahov poslanika da su one majke pravovjernih a vo mehatu njegove eh uh, uh, uh, uh, žene su vaše majke pa je spomenu njihov fadl uh narod, opet kratko uh, jedino što je preskočio nije spomenuo a to je nije spomenuo ehdel bait i da oni imaju svoje pravo da imaju fadl u islamu kod Musmane i tako uh, dalje onda nakon toga da ljudi uh, zaslužiju sa čime zaslužiju ovaj, uh, nagradu u dž u džennetu a to je uh, bi, uh, bi, sa njihovim dijelima a sa njihovim djelima zaslužuju درجہ i stepena u dženetu. Pa onda je govorio o ejdelu ovdje. Znači govorimo o temama nje prelazim da izostavim da završim da bi završio do do kraja. Pardon, pa onda da govorio o vesvesama šejtana i njihovom teselutu i njihovom vesvesama koji koji radi ljudima, spominje slano kuranske ajete a sa sačime zavode ljude kako zavode ljude i tako dalje ima, kada i ima lavs nad kim ima lavs od ljudi nad kim nema lavs kako došo koranskim ajetima spominju onda sihr da, on, da je on hak da je istina i da ne nanosi štetu osim lahove dozvole i da ne može štetiti onda propisi propisi vezani za sihr kakav je propis sihr pa zato je to je spomeno stav šafi inače šafija su izdvojio od od ostali odnos ostala četiri mama tri mama, pardon. Učenaka Selefa da ima šahafija, ne tekfir i sihrbaza tek tako, nego kaže kad se uhvati sihrbaz gleda se šta je radio dilak. Ono što je radio dilak, sibra kada opiše, ako tu ima kufra ono što je radio, onda se tekfir i ubija. Ako nema kufra, onda se kaže šerijski kažnjava, zatvorom, bičevanjem i tako dalje. Šafja se po potom pitanju izdvojio, znači nije na stavu da uh, samo bavljenje, sihrano da je to dijelo popri izvod iz islama, nego se gleda i kaže šta je radio ta taška, o tome smo govorili. Onda spominu ode ovdje stvari, a to je zabranu svega što opija od pića, uh, pa je govorio o, o, o, obavezi, o obavezi čuvanja, odnos obavljanja propisani namaza da bi onda spomenu međusobno savjetovanje muslimana sa činjenjem dobrih dijela. Andalusim. Andalusim. Andalusim.